Dic no gaire lluny. A veure, ja em coneixen. Si dic no gaire lluny, no vol dir que no siguin quilòmetres i no vol dir que necessitis hores per a carretera. No, això no vol dir res, però són a prop, perquè a vegades me'n vaig a l'altra part del món i necessites agafar dos avions, tres avions, un autocar, i bueno, no, aquesta vegada més a prop. Me'n vaig cap a Florència. Florència, quantes persones de vostès han visitat? Moltíssimes. Però Florència és molt bonic. Sí, és que ho és. Però no vull parlar en realitat de lo que és tot Florència. No. Vull parlar d'una cosa curiosa de Florència. Perquè, per repetir, el que hi han fet amb altres programes no val la pena. A, a Florència, els que hi han estat ho saben. I els que no ho han estat, doncs, ho expliquem perquè ho sàpiguen. Hi ha un pont pots visitar tot Florència però no pots descuidar de veure el pont de Florència o sigui, tens un dia per veure perquè vens d'un altre lloc ves primer veure el pont de Florència i després mira el que et sembli que tens diversos dies doncs no t'ho deixis pel final perquè el millor avui fa bo i aquest pont, com que és únic el pots veure, diguéssim els primers dies, no després t'esperis l'últim dia que el millor plou i vulguis no vulguis la pluja no és el mateix sí? hi ha un pont és un pont que se'n diu el pont simbòlic es diuen simbòlic per què? perquè és un símbol la ciutat de Florència en té de símbols sobretot coses de no, però no vull parlar d'això perquè ja n'hem parlat altres vegades però el pont ho és el pont és únic, és el Ponte Vecchio, que en traducció seria el pont vell, de viejo. Aleshores, és, amb una paraula, és el pont més vell que hi ha a Florència. N'hi ha sis en total, però el més vell i el més conegut és el Ponte Vecchio. Tot. Bé, a veure, en realitat, en realitat, no tothom sap les curiositats, les coses úniques d'aquest pont que se'n diu simbòlic. Vale. Anem a veure. Primer de tot, és un pont que va d'un cantó a l'altre i és molt llarg. Té diverses arcades, t'estan enfonsades a dins de l'aigua és normal la seva construcció va ser feta per això he dit que volia avui fer-ho l'època molt... romana a l'època romana va ser verdaderament una cosa meravellosa, monstruosa perquè era molt gran, monstruosa perquè va d'un cantó a l'altre, monstruosa perquè tenia que ser fort, monstruosa perquè perquè la gent d'un cantó passava a l'altre molt gran. Per tant, va ser un pont que va ser construït per diversos enginyers d'aquell moment de Roma. Vale. Diem que el primer que es va fer va ser a l'època dels Romans. I va ser construït pels Romans. Sí? Però, degut a les corrents del riu, i al riu que es diu Arno, el riu Arno, que és l'aigua que passa per sota del riu. Resulta que, a veure, quan fa bon temps i no plou no passa res. Però quan fa mal temps, fins i tot ara encara passa. L'aigua baixa com una desesperada. I durant anys ha passat algun d'aquestes coses que l'aigua, o sigui, s'ha desbordat pràcticament i ha fet a trencat algunes peces o trossos de, els, de les arcades que aguanten el pont, perquè acabo de dir que és llarg és llarg bé, hi han hagut moltes vegades que s'ha tingut que recuperar però mai ha sigut dir fer-lo tot nou, no s'ha arreglat una arcada s'ha arreglat que s'ha caigut el que sigui però no s'ha tingut que fer dir, ja no n'hi ha cap, ara en fem un, no és el mateix pont que es va fer a l'època dels romans i l'última vegada que va haver-hi un problema gran d'aigua que va trencar una part, diguéssim, de les arcades de del pont va ser el novembre de l'any 1345. Això va ser l'última vegada que es va arreglar el pont. Per què? Perquè el pont, verdaderament, està perfecte. A veure, pot tenir que un dia es tranqui una cosa, però és una cosa tan sola que la poden arreglar tranquil·lament. Però dir que el van, verdaderament, que el van arreglar en profunditat perquè havia tingut problemes va ser el novembre del 1345. Tot el que va poder anar fent ara, mica en mica, no té cap importància. Cap ni una. Per Per què? pot ser que se'n visca amb el desgast de l'aigua i hi ha hagut una de les columnes que s'ha desfet o s'ha trencat o per la part de dalt pues, també hi ha hagut una destrossa per lo que sí, pues, arreglar-ho i s'ha acabat. Però no és reconstruir el pont, sinó que és arreglar. Si nosaltres tenim a la, ca, la casa, la cuina, eh, moltes coses però se'ns en trenca una, no vol dir tornar a fer tota la cuina nova. Arreglem aquell armari i torna a quedar bé. Però, pues, és això. Va ser l'any 1345. Estem en l'any 2019, eh? Doncs de l'última cosa grossa que va haver-hi dolenta, que es va trencar alguna va ser l'any 1345. Des de llavors, o sigui, sempre s'ha anat arreglant de manera sense importància. Bé, ja es diu que el pont, el pont Tebequio, no es pot deixar de visitar. Perquè a veure, el pont de Becchio no és que es, es vegi per fora. Sí que per fora. A veure, el veus per, pel cantó del riu, a veus per l'altre cantó del riu, a veus per la ciutat, a veus per tot arreu. Però és que aquest pont és completament diferent als ponts. És un pont que és cobert i, o sí sigui, l'amplada del pont, així ens entendrem, té botigues, passa la gent pel mig i a sobre té botigues als dos cantons, a la dreta i a l'esquerra. Té finestres, unes finestres, no finestres amb proticons. Té unes finestres per veure també... O sí, sigui, és molt curiós. És que el pont està cobert, És de fusta i de pedra. de fust, Però estic dient de fusta i pedra. he feta feta en els romans. No es pensin ara com siguin ara pensant en una casa que veuen feta ara. no no, és feta d'aquella època. Fusta, Fusta i pedra. S'ha acabat. Fusta i pedra. vale? Aleshores, resulta que és curiós perquè si del veus de fora no veus lo que hi ha dins. No, no veus lo que hi ha dins? No hi és? No, no, com ho pots veure el que hi ha dins? Si resulta que és de fusta de pedra no pots veure i cobert. cobert. Llavors, resulta que amb una paraula és per anar d'un cantó a l'altre? Sí? Però, a veure hi botigues. És molt curiós. Vaig explicar una cosa que és més que curiós. Al principi d'aquest pont, al principi d'aquest pont, hi havia els carnissers. Hi havia els carnissers. Els carnissers, a veure, en aquesta època tenim els carnisseries, però eh, que a vegades també es deixen parts de la carn que s'han de llançar. Doncs pues imagínense que estem parlant de l'època dels romans que portaven un bou sencer, posem el cas el portaven allà en el pont allà en el pont que era on hi havia les carnisseries per entendre'ns i clar, després traien la pota o traien una part del, del bou i tenien que tirar-lo cap al riu, tot anava al riu tot anava al riu, tot avui dia molts rius estan contaminats no ens enganyem però era una contaminació també gran tota la carn, tota la... Vale. resulta que a mesura que van passar els anys, què va passar? Van venir gent de categoria, gent que tenia, per exemple, diners, gent que, sabem que a Itàlia, doncs hi van haver hi també molts personatges importants, personatges que van dir que les carnisseries no eren una cosa adequada per estar en el pont. Després d'estar-hi molts anys, van dir que no. I què van fer? els nobles d'allà van dir que allò era un lloc per haver-hi botigues, però, a veure, imaginem les botigues de, de l'època romana, eh? però, bueno, amb el temps, doncs, com la botiga, vol, jo dic botiga perquè en aquell moment doncs, li haurien dir una altra cosa en de botiga, però van dir en ves d'haver-hi només carnisseries, carn, carn, carn, carn, que hi hagin llocs, però que hi hagin coses pels nobles. I van demanar Ah, són nobles, eren nobles un tipus de negocis bueno, negocis, torno dir, no sé si se'n deien negocis, ho en deien d'una altra manera però llocs per vendre i lo primer que van demanar joieries, llocs on els que tenien diners, els que eren nobles poguessin comprar joies jo dic joies perquè avui dia són joies en moment a veure el que eren o com ho feien o com eren però eren, eren joies joies i i persones vostès potser han vist també en algun país que hi ha uns mercats a on es fan, per exemple safates de coure, testos de coure, bolsos de pell i al costat hi han uns senyors, normalment són homes que ho treballen, perquè o sigui, eh, que dir, un tros de pell és normal, doncs el rebaixen, el repugen, eh, també ho fan amb el coure. lo bueno, doncs, mateix, però amb joiers, o sigui, persones que treballessin la, la cosa que volguessis per tu, de joia, i te la dibuixaven, i deies, vull aquest dibuix, doncs ara vull que em faci aquest anell, o jo sé, o aquest penjoll, o el que vostès vulgui. Estem parlant d'anys enrere, molts anys enrere, per tant, han canviat els sistemes, però però van ser els nobles que van dir que no volien més, ni que hi haguessin carnisseries, que les carnisseries podien anar per tot florència, però que, en canvi, en allà fos un lloc de passar els nobles i de comprar joies i de comprar coses per la noblesa. ¿vale? I a sobre, que hi haguessin personatges que sapiguessin fer una joia però adaptada als gustos del noble. O sigui que, imaginem-se quines coses més curioses. Avui dia, a veure, les botiguetes que hi han ja ha de tot. ja ha de tot. Carnisseria no, no n'hi ha cap. Però ja de tot. Però és curiós. I després hi ha dues coses curioses amb les èpoques de, de les èpoques. A veure, en Mussolini Mussolini estava enamorat d'aquest pont. Saben qui era Mussolini, Nicole, que en Mussolini, que parlem avui. Per tant, i resulta que ell va dir, en aquest pont, per ja he dit que és cobert, no i he explicat que era cobert, doncs, eh, vull fer-hi finestres. Va fer-hi finestres perquè ell, quan passejava d'un cantó a l'altre del pont, volia veure el paisatge de Florència, tant per la dreta com per l'esquerra. I aquestes finestres encara hi són. vale Això va ser Mussolini. Si ara ens anem a la Segona Guerra Mundial, va haver-hi una cosa molt curiosa. Resulta que la Segona Guerra Mundial, no cal diguem que s'ha destruït quantitat de coses, però no és aquest el meu punt de, de, par de partida de parlar-ne ara. Resulta que... que va passar? A la Segona Guerra Mundial, Hitler va estar a Florència i bé, volia destruir-ho tot. Volia destruir-ho tot. Quan va visitar, perquè va passar d'un cantó a l'altre, del pont es va quedar tan meravellat de com era aquest pont, perquè no havia vist mai un pont igual no en havia vist mai un pont igual havia vist ponts, però com aquest, no per això es diu que és una cosa simbòlica i va dir podeu destruir tot el que vulgueu però el pont que es deia igual es deia com es diu ara Ponte Vecchio no el podeu tocar Vull que quedi intacta. I així va ser. Va quedar intacta. Perquè ell, quan hi va ser-hi, els pocs dies, la poca època que va estar-hi, ell es passejava de la dreta a l'esquerra. O sí sigui, imaginem-se, en Hitler. És, és que és curiós. O sigui, que un individu que vull dir, no li va saber greu tot el que va passar i tal, doncs aquest no me'l toqueu. O oh, sí, per això ho dic. Aleshores, després té un rellotge de sol amb un cantó que està fet pensant en ser mitja lluna. Mitja lluna. S'ha de buscar, eh, perquè està a dalt, a la part de fora. Però bé, bueno, és un mitja lluna, res més. Aleshores, amb una paraula, aquest pont, si un van allà i no... Hi ha persones que saben que hi és i el van a veure, però és que val la pena que el qui vagi, si no té temps de veure altres coses, una d'elles és aquesta. Se'ns ha acabat el temps. Res més per avui. Amics, amigues del programa Aires de Cultura, gràcies per estar tots nosaltres i des d'aquí que rebir tothom aquella versada tan gran, tan gran, tan gran i aquell pató que no pot faltar mai. Adéu! Adéu! Adéu!